kennt ihr Arup-Laden-Dos-Dosige-Buch-Umsist von der Internet-Bibliothek von dem Jiddischen Bücher-Center, www.jiddishbooks.org, www.jiddishbooks.org. Shalom Aleichem, I'm Isaiah Schaeffer.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 Seit 14, Kassett Siebenhemscher Eder, die Nachthabet, heift sich un, weise der fremde junge Mann un, mirken ihn auf ein grober, berdigt Puhnem, welches anplegt sich erst izt in dem Schein von der Nachtlom, wo es hängt auf ein Strickl von dem Balken erup über der Stuhl. Auf dem Kehrbret lehnt du naid sein Puhnem in Schluft. Der Chawad erzählt weiter. In Stieböck können sich nur gefunden, zwei Weibstuhl. Mit Spuche sind nur drei. Leist der Tate auf dem Sohn auf der Nachtarbeit. Der Sohn ist auch der junge Mann, der sitzt mit uns. Der Eid ist gegangen, ein Heim zu bringen, der Reue ist heute. Die Familie hat mit der Weile geschickt, zu schreien, weil wir haben sich bedacht, mit euch zu sehen, was fehlt dir noch wissen habe fragt der nergste intelligente junge mann do halten sie heute zuckt dir schwämesbuche in dem stebele wundert sich mir kind wo schlaufen sei auf de stuhlen unter de stigeln ihr seid de breiter dort beim kessel dort hält sich auf ein schwämesbuche am mann mit der weib und zwei kinder und do beim tisch rückt mich bei Nacht aus dem Tisch in den Korridor rein und mich stellt auf das Bett und schläft eine zweite Woche. Als ich weiß, es ist ein Stück ein Platz, für die Taten bei Nacht zu schlucken, hat er drin über den Tag. Der Fahrer aber konnte sich verdienen, aber er arbeitete sich bei Nacht auf den Leidigstein gestohlen, was will er noch wissen, habe. Halt der junge Mann alt, ein energisch bitterer Ton. Und wer ist der Meshuggene? Das ist nicht kein Meshuggene, das ist ein Kalike, ein Paralysierter von einer schlechten Geburt. Sehr, sehr schön. Gegenüber ja. von dannen befindet sich der Ochsen- und Schöpfenmarkt. Bei Tug fährt man ihm ein Räusch von Stub auf der Gasse raus. Es ist ein Stück an Platz für ihn, in Stub. Seht er, die mir fährt ein ganzes Tuch Ochsen und Schäpsen in Schächthäuser rein. Hat er sich eingereht, als Menschen sollen gut Ochsen und Schäpsen. Als er sieht alle wei, sagt er, aha, und du fährt mich schon ein Ochs von Schächthäuser raus. Was will der noch wissen, Chaber? Mirken ist ein Schwigen geworden. »Nu, jetzt weißt du schön.« »Jo, jetzt weißt du schön.« Einfach tut Mirkin. Und er hat ruhig recht. Leicht dazu. Er »Wer?« fragt der junge Mann. »Ot der?« Weißt Mirkin auf dem Paralyrisierten, wo es glotzt idiotisch von Winkleräus mit seinen Augen. »Nein, no, noch ärger von Anox.« Anox ist heute besorgt mit Träune beim Leben. Als nicht, Gitter, Schlecht, Fleisch, Nuchen, Schächten. Die Wärme in Keiver können sich nicht als ein Luxus erlauben, auszupassen zu seiner Behemes. Es geht bei sich dort zu in Keiver, wie bei uns Menschen auf der Erde. Die Reiche kriegen die fette Behemes und ein Teil müssen sich bei Gnägenen mit der Haut und drückenden Beinen, lacht der Intelligent. Wenn sie seinen Arubgekommen auf dem Häuf, ist Mirkin Blitz im Stein geblieben. Von vermachte Loden von der Stiebel heraus hat sich herausgerissen ein treurig, freilich siedisch Gesang, ein Patschen mit Hand und ein Tanz zum Tag. Was ist das? fragt Mirkin seinen Begleiter auf der Wunderte. Ach sie, der Stiebel, freien sich, nicht du wusst zu sein, wilde, fanatische Dervischen. a gschwer auf in jidischen kerbe doch ihr will es sein ihr peter se effende tier vonm stebu a tuchle dummigkeit schluckt sein die neise wie is amikfem a grenze schwarz gekleidete jeden halten sich bei der pleits wie kreise kinder und gehen a rekkel bei ungezindene licht sitzen einzelne bleiche peine mal bei offene gemores Teillernen mit Hasmode, Teilschluffen. Einer geht mit der Pur, in der Beine an der Hand, geht der Rimm zwischen der Schluffendicke, weckt sie auf und teilt leitere Bronfen. Von der Weitens in ein unendlicher Finsternis, tuckt sich ein einziges Lichtl. Es sei teus wie ein Schummellichtl, wo es brennt sich zu Kopf von einer großen Barmenin, wo es vernehmt den ganzen Cholol von einem unendlichen Schoten. »Burig, wussest du Simche?« fragt der Begleiter mit dem intelligenten Pohnen, dem Jid, wo es teilt lecker und brummt. »Seht sich so heus, gut Bekannte. Wussest du Sibbe?« »Grober Jüng, du weißt nicht, beim Rebensjurzeit, wuss und bedarf den Hoben, als Sibbe, mit seinem Meer sein Sieg.« glatt soi in glatt soi una sebe enter the move a number yeit mitn couple verdreit na borg mitn gleisel in de beiner de gehn ich hab zeyge bei kuse wenn zerg plötzig mirkin ze sein begleiter miter weitende gestimme wuss is ich will du weinen schafft mir a weineng du du in der urumkeit ja ja du in der urumkeit mit sei ich will ze kennen Ich will sie kennen, schreit Teus Mirkin mit beitendig Geugen und schaffendig dem jungen Manns Hand. Gut, wir werden sehen. Kapitel Finis Lodger Häuf In der Portaik herum hat schon Mirkin gewohnt in Weberhäuf der Rößen auf dem Ballot. Der Chava-Motel hat ihm verschafft ein Quartier in der Wohnung auf dem ersten Stock Vorsier Garnikel is a er reusgegangener Verhäufer reus. De wöineng is gwend de reinste und bequemste im ganzen heus. In a poiteikerüm hot schoin merken de schlossen Bekanntschaft mit de schreine und es gwend eus gekocht mit sei. Das is gwend a gewöhnlich ein hiltsen einstocke keus aus vom balot gegen eber dem grössen ochseln u schäpsenmark. wohin man hat zugeführt von ganz Beulen das neutige Fetz für die Lodgerarbeiter. Bei Tug hat man gehört in die Stiebe der Kvitscherei von Chazerim, am Rücken von Ochsen und am Jungen von vorbeigetriebenen Schöpfen, welche haben also wie fremd aufgeklinkt in dem brudigen stotischen Häuf. Sehr behemische Rachmunis der weckenden Gekeulis haben mitgebracht mit sich in stötischen Häufereien die grünen Lönkes, die feuchten, großen und herbstigen Nebeln. Das Haus ist gewesen ein Hilsens, ein einstockiges, wie man ist in der Provinz findet. Der Fahrer ist da häufig gewesen ein langer und verdreiter. Beut mit hilsen Kammern, mit Alkerloch, mit besonders ständigen Stiebern, Sie haben ausgesehen, die alle eins auf den anderen ungestellten Gebäden wie zu neu geklappt auf der Weih. Der Ballabus hat kein Geld nicht gehabt zu verändigen, hat er der Weihler reingeklappt da unten und ihn verdüngen. Einer der obersten Stock ist noch bedeckt gewesen. Die schlechten Materialien, von welchem die Gebäden seine Gewinn gebäut, haben sich gekrischelt, zerlegt. Die Wände haben sich gespalten, die Dächer gescheit. Die alle unverendigte, halb zugedeckte Stiebler sind umgestellt mit unheimlichen, umgelumperten, hilsenden Webstuhlen, welche vernehmen halbe Stiebe bis zu den Balkens. Bei den Stuhlen sind wie in einer Katorgetwiese Menschen zugespannt zu sein durch Tag und Nacht. Die Stuhlen sind Spinnen, und wie ein er Flieh gefangen in seiner Spinnwebs sitzt der ungebeugene Mensch in dem ungespannten Fach, halbarnackter, mit der hohe bewachsenen Brust und Breusen, und trägt den ganzen Tuck mit dem nackten Fies auf den Trittschimmel und halbt den einen Durchschießen durch Schieferle mit dem ungespannten Foden durch die Schützung vom Fach, verklappt das Geweib mit dem Blatt zur Klappe. Bleiben die Stuhlen auf kleinen Bänkler, sitzen seine Hilflingler, minderjährige Kinder und halten die neuen Unspüllen dem Drümpfudem auf den Spülers. Die Weiber und die älgsten Töchter flechten scheuen die Kulierschnur für die mehr fantastischen Tiere. An ganzen Tag halten menschen fährt in nein zu bringen in der höfnerei aufs schleppende gewägener stößen mit reulnstoff verschieden farbige woll garn und baum auf derselbe fäger eingespannt zu der menschenfährt während von höf heraus gefährt eus gearbete eilsmeckende reue tiere zu der pressmaschinen zu der magazinen von vanen sapern zu sich ebat e breite weite merk von der grösseren perie auf de gele pene mer von der hanfwebe schwebt a ständige sorg also wer tote teil wo de vent zu geklappt zu de places von jeden arbeite was emol mehr holben sich de heuchekeumes um de nei eusgebeute steit auf de breite loder felder was so emol mehr bringen die Bahnen zu der Lodgerstanzie, Teilen von Spinnereien, aber nicht für sie, während Gebäude heute kommen ist, nicht für sie, während gebrachte eiserne Spinnereien. Sie hat mich noch einig vermischt, zu sein, eingespannt zum Hülsen im Stuhl, um mit ihm zu gehen, in die Nivezereien. Der Autor da trägt sich, für uns wird es genügend, Wie weit ist es noch zum Käfer? Der Junge da, wo es heißt, er stöhnt, klärt wegen der Migratie. Sie halten eine neue Unsammlung Groschens, aufgespürt von Neutigsten auf Schiffskarten, ein Kuhlement von den Webbereien in weiten Ländern. Nicht in allen Stieben hört sich der Täuber Hilsener Klapp von dem Webstuhl, wo es der Mond in einer Breiterklapperei reit. In anderen Stiebern von anderen Fenstern heraus hört sich durch schutzwürdige Läufen von Neumaschinen, von zu kriechenden, groben Scheures, Obfallers von Fabriken, veräusgearbeitet, Wintermanteln, Anzügen, Häusern von dem Päurem auf dem Merck. Einen ganzen Tag halten sie in neuen Spannen die Neumaschinen, also wir wollten gehalten in neuen Läufen zur Mette und konnten nicht erläufen. In anderen Stüben sitzen Schüsters, Hüttelmacher, Pelsenähe. Jede Tochter hat eine Maschine zu stoppen, Socken. Jede Mami wickelt Garen auf eine Spule. Jeder Sohn ist eine Webe oder ein Tanteitschneider. Also ich halte häufig einen ganzen Tag in einer Spanne. Von allen Fenstern hört sich das Klappen ein Räufen ruck. A trete hin, a trete her. Von anderen Fenstern hört sich das Jungen von Maschinen, wie die Maschinen wollten eine der anderen Gewalt überjucken. Von allen Fenstern heraus trug sich der verlegener Gestank von altes Reures, von Watte, von Kammgarns, also wird der Heu voll geutemt in Eil und Schweiß. Enttruckt von sich dem Säurengestank von schwitzenden menschlichen Leibn von eper gestanden essen von feigter matrasen nach die alle gestank in fern vertrunken fern verloren in dem speziell logger geschmack in dem geschmack von dem nicht kanalisierten logger höif der geht bei welchen wir kein freund heißt moische pokschewi stachete groß man weiß nicht dieses an eigen angenommen seine zu glatter so ja zu nehmen wo sie mir Noten gegeben, und ich beginne. Der Jied geht darum einen ganzen Tag und steckt sich. In der Heim hält er einen neuen Jaden, das Weib, die Tächte. Keine Sache gefällt ihm nicht. Äh, kommt er auf den Häuf ab, zschäppert er sich zu kleinen Gruß. Seit er ein Jüngel spielen sich auf dem Häuf, ist es einnäßig. Da wusste es nicht, ich da rein. Er läuft in midden tuken bis Medrashrein und kontroliert die Bucherim zu sein Essenisch bachinim teig. A viele mit Goyim tschepete sich. Steht a poher shefuhr vader Tier, werter astražnik. Du weißt nicht, az mitur dohne stein? Duz biterkeit, izum gekümmen zu lib seine Techte. Moishe Pogshuwe hat vier Techte, er rohe chassene zuhuben. un hoch er lebt von der tächter allein tittern ist der hand kalt fasse er rot vernuset und dem wo der tächter seine neiturs hat er aber doch verdruß wo sei bleiben sitzen in grönschof rein moische weiß als von der tächter bel gassen haben wer doch ihm ausgemenzenem einer torbe in genever der medine aber moische vil besser baiten gehen a bi der tächter zum gassen haben neintege junge leid willner banaden sitzen die tächter und versinken in eusner herz zum verzückern sie auf der zeit mit romanen der älste is a maller kitale is a neue gedanke eingeschrumpfte zu deits das bunnem is blois augen augen und a hals wie bei vogel sieht li romanen a schreck ihr ganz leben liegt in fremde lebens Halbe Nacht ist sie auf bei den Bücherlern, wo sie nehmt, auszulesen im Buchhandel vor der sechsterer Woche. Sie kann einschlingen in ein Buch anzug, wie er so sie macht aus. Sie lehnt beim Essen, sie lehnt auf viele Geindig, sie geht und lehnt, sie steht und lehnt. Der Futter hat gemacht von ihrer Tell. Brücher hat sie aufgegessen. Sie ist die einzige in der Heim, wo sie hat der Futter. Sie ist scheinbar mit ihm und entfört ihm nicht gut. Gießt der Tag der Ois auf ihr das ganze Bitter Herz, wo sie hat gegen die andere. Er hält sie in Jaden am ganzen Tag, wo es der schwarze Sofiehre wird sein und sie so weist, als bei jedem seine Nichttuker Monaschkes. Sie schweigt, sie weint schon auf Willenisch. Die kalige Mame, mit welcher der Tate, Hotscha, Hotscha, Poxcha, Weweher ist, geht sie hoch wie mit einem kleinen Kind. Die Mama liegt im Bett, der Mann verlangt die Räsen, er wascht sie und tut die runde Brillen und geht ihr dem Korben Minchensee in die Hand rein. Die Mama, die Kalle, kriegt sie raus vom Bett. Was peinigst du sie? Was willst du von ihr? Was ist sie schuldig? Nur der Tate meint, dass in allem sie schuldig ist, nicht bloß für sie, nur ruhig für die Andere. Zu lebieren können die Andere kein Kallus nicht wehren. Neu sind sie schon gewähnt, umgekehrt zu sein. Die Andere Mäuten lassen sich nicht frei in der Kasse. Die zweite, Sure, die Fleischhücke, hat die Reusrechnung. Also sagt sie, sie hat einen jüdischen Sellner, welcher wird nur, bis er wird befreit werden. Sie wird verfallen mit, mit dem Sellner auf ganze Schabuse. Der Sellner kommt im Schlieberein, Es, weil sie jeden Schabes nur für den Kachusen wären, retten nicht. Die anderen zwei tingen das ohne Ausrechnung. So klicken sie herum mit den Weber-Jüngern, mit den Schneider-Jüngern, ganze Schabussen in jungen Täuwen, in Helenova-Gurten, wären verfallen auf halbe Nacht und als der Tate machte Gewalt, Möscher, Prokscher, was Tächter sollen O ist kein Versachshof, entfern sei im Ur-Prost-Buschet. Hast ein anderer Eizig, gib ins Chassanem, weil mir alles wehren. Möscher Pogschewer ist ein erlicher Geht, ach Husset. Kommt er aus von einem Stückchen Jäges, ob es eine Rebensarbeit geht. Konan ist übertrogen, als seine Töchter soll sich er so aufhören. Zuerst hat er gepriegt, machen Gewalten. hat mir nun übergeschrieben. Aita, Carsten, geweint, hat der Amour geprüft, hat mir Plättheisen, haben sich aufgehobene Töchter und sind nah weg von daheim verfallen geworden. Hat der Sohre mit Weib, die Kalike, im Bett geweint, wer wird ins Bernus gegeben? Der Tata allein hat sich geschrocken, Thomas wird sein, noch ärger, ist ihm gelaufen, sei suchen. Eine ist dacke verfallen geworden, Nicht gewollt mehr zurückkommen, in gehackte Wunden nirgends wohl. Man sucht zu den schwarzen Menschenloch in Buenos Aires. Der zweite ist zurückgekommen. Von dem Malone steckt der Tate in sich. Er seht alle Zürich und schweigt. Als es kommt von Nacht, schmiert man sich um. Man werft ein Räuf auf sich und geht zu den Jungen, wo es warten schon in Dressen. ein mitn selne de schweite glatter sei un kasben heind mit deim ananderschmu mitanand steit der tatünkigt sein punen werd noch spitziger wie es isch de noos werd er so scharf wie er wol zu gwain eus geschlitten de buld spitzig und alle knochen von em leib heind u um na rois z staren von der zerrissene jupitze mit seiner eus geschärbste spitz Habt er das Spitzbärbeln in Mäulereien und kallt es, bis er kommt zurück ins Stüberhäufe und gießt euch sein Kass auf der Älste, auf der Teuf, wo es schloss sich. Als in allem ist sie schuldig, guckt sie ihm die Älste mit ihren größeren Augen von dem eingeschrumpftenen Pohnen Maräus, mit dem langen, vögeldicken Hals, mit dem Anblick, wo es zerreißt das Herz. kriechst die Mama von dem kranken Bett der Reis. Moishe, Moishe, komm noch her. Geht er zu. Wo willst du nicht? Beugt sie sich ein und räumt die Meinen in Neueres rein. Moishe, wo ist es? Wo ist es vergisst ihr bei ihnen das Blut? Der Farb, weil sie es auteuht? Seht doch, Moishe, Pogschwe, hat das Weiber dreht, wehrt sein Herz weich über der Tochter zu maßeln. wo es vor a tutrisch Harz hatte, will er ihr sogn a gut war, konanisch er a sa natur hat schon moische Pogschowin. Geht er a laufer rupen bis medrischle rein und hab dem ersten besten Seifer und hebt sich um der Riba zu schocklen mit a sa brenn, mit a sa gewalt, als er vertummelt alle. Na der Fahr, als es kümnt Schabbis noch Mittag, hat schon geht er le a vergeltung vor alle Zures im Boranees Der Tate schlugt auf dem Kümel. Die Mama mit den Brillen auf den Augen im Bett beim Zähnen brennt. Die Schwester bis zum halben Leib mit schmeckendem Seif aufgewaschen. Er rüßt mit den Jüngern spazieren. Er rümmt ist gar nicht still. Hielt sich Gitterle in ihr Tüchlein und setzt sich auf dem hilsenen Balkon, wo es geht auf dem Häuf heraus. Da ist ihr gilder Turmull, und sie wird verwandelt im Ganzen in der äidleren Becke und wartet mit der klappenden Hals auf Rudolfum, wo es bedarf, kommend vom Geleg mit der Streus Blumen in seiner Hand. Von der entgegengelegenen Offizine, wo es gefühlt sich, der Weibstuhl führte der alter Tate heraus dem schlagkräftigen Jüngen und setzte ihm ein Weg auf der Schwell für das Tier zur Hartenluft. Der schlagkräftige Junge hat ein Bittermäu. Der Häuf sucht auf ihn. Wenn eine Katze hat sich gehören, und der Junge kann gehen, weil die Welt kein Kiemlich gehabt hat. Er ist so schlagkräftig, wie er ist, und solch, er sitzt übereinander, besser als den Fussbewegungen tut sich nicht ab, und er ist ausgekocht mit allen Geschenken in der Häuf. Auf allen Menschen, hat er ein Beitsch, und keinem lässt er nicht durch, er drückt ihn, wer es beweist sich nur, und steht erkehrt, wo sein Mehl kommt, er greifen. Nur Gieterle ist der einzige Mensch, vor welchem der schlagkräftige Jünger hat ein wahres Gefühl, als er, der sieht sie, ihr glatt, gekämmten Scheitelkorb und die scharfe Größe Augen, ein Reusgucken von ihrem bleich, länglichen Brunnen, Werde mein Herz, er soll warm, als Gavre hebt den Mund zur Rinnung von Meul, und er konnte mich nicht kontrollieren. Er will ihr Dänzmus suchen, ein gutes Wort, ein Wort, wo soll österreichischen Ottos warme Gefühle, wo es gewohnt reif in sein Herz zu ihr. Und ständig kommt es ein Reuskapäuer, anstatt dem geht er ihrer Stoch. Er will es gar nicht, No, es ist, wie es wollte, wer das gute Wort von Meul herausgenommen und reingegeben, das schlechte. Wie er wollte es nicht kontrollieren, Punkt, wie dem Gaberätst, auf welchen Gieterle muss kicken, in Eglisiv, halte er sich ein, in so gar nicht. No, er guckt mit seinen Augen auf ihr. Gieterle fiel dem warmen Blick seinem, wo schmacht er raus, umhilfig von seinen idiotischen Augen und er schmacht. er lässt sich warmen von seinen Blicken, weil als den Gewehen geht, wenn der schlagkräftiger Junge wollte nur gekonnt schweigen, kann er sich aber doch nicht einhalten, trägt er, trägt er wuss zu suchen, und er gefindt. Gitschabes, ge Gitterle! Entwirt dem Gitterlob von dem Buch heraus. Gitschabes, David! Freit er sich, der schlagkräftiger Junge, über dem, woß er hat gekonnt, sogna gut warut und ist zufrieden. Gut geweint, tracht er sich, und miet sich und wagt sich weiter, wie ein Kind prüft, stellen er tritt. Eppes ein schön Meisebichle, wo sie lest, trägt er von der Schwell auf dem Hils in den Balkon der Räufen. Ja, du witt, ein schön Bichel, ein Roman zwischen ein Graf mit der Greifen. Freit er sich wieder, gut geweint, Und wie er freit sich er soll auf sein Erfolg, platzt er plötzlich mal um Reus. Deine Schwester fieren Romanen, und du leinst Romanen. Ha, Gitterle, ruft der Reus mit einem idiotischen Lachen, und es kommt der Reus von seinem verkrimmten Meul, wie ein er Jörg von der Chaie leigt sich ihm auf dem Pohnen. Gitterle hebt sich auf von dem Balkon und sagt ihm nicht kein Wort, und geht zurück ins Stiebe rein. Der schlagkräftige Junge häkelt sich in ihr ein mit seinem Blick, wie er wollte gewollt zurückhalten, nur er kann es nicht tun. Punkt er soll, wie er hat nicht gekonnt kontrollieren das bittere Wort, wo es er aus von seinem Meul und sein will. Er hat verzeppet seinen stummen Blick in der leidigen Wand, wo sie sich gestanden hat, keig neben seinem Brunnen, hat ausgedrückt eine hilflose, idiotische Menge, Punkt er soll, wie ein Kind, wo es während sich stellen tritt und es gefallen unbeholfen. Kapitel 6 Der Urmer Gott Auf dem Häuf steht ein zusammengeklappter Gebäde von nahen Breitern mit alten Schindeln wie ein ganz jürger Gesück. Dort wohnt der Urmer Gott von den Einwohnern von Häuf. Sein Häus ist nicht reich auf den Seins. Es zeichnet sich nicht aus mit Kamerreinigkeit, wie der Heißer von seiner Gläubendicke. Über nur ein Keulich hängt an Uhren sitzen ein paar Reuchesseln, ein alltägliches Verhochrachmdick-Urmittel, auf welchem es brennt sich in einem abgebrochenen, leichteren Licht. Über Tischen seine Gemurre ist verspreit, und bringt das über das Klappen und die Webstühlen das Hutschen von den Neumaschinen. Herzig von dort, das durch tägliche bis Meter schnägen will, von urme Jeschiva-Bucherin. Versorgte gestleitlich und treurige Jeden das Gemurre-Negendl was der Mund in kalte Verrachens in hoffnungslose Lebens. Steht der Milch in Mittenhäuf und guckt sich zu der Urmkeit zu, was ringelt immer ihm. Er geht da rein von Zeit zu Zeit zum Urme-Gott bis Medrischl und kürzt sich zu, zu der Jeden-Zü, hört sich rein zu seiner Gebet, zu seiner Davonen und Lernen. Er fielt etwas an unverklärbare Schwachkeit zum Ohren mit Gott, was wohnt auf dem Häuf. Er weiß nicht, sie er megt ja, sie er tun ist, doch tüttere es. Er ein Radikal, ein Mensch, was gläubt in Progress und was hält sich für ein Stück Sozialist, hat er berlangt nicht zu können, ausgesprochene Partei. Er verinteressiert sich mit derselchen Sachen. Er hat gemüßt zugeben, als seppes er wuss hat ihm gezeugen zum Urmen Gott. Er ist gewinn neigerig zu bekennen sich mit allem, wuss es tritt sich dort mit der Bucherin, wuss lernen dort mit wilden Gesangen. Er pflegt in die Ufenden oftmal hereinkommen und abwegsetzen sich, in der Winkel entzückigen sich wie ein Fremder, einheilen sich in die Vernachten zu dem Davenen von der Prost der Urme jeden, wo es kommen rein in Schülacher, in seine Gassenkleider, erhoben von dem Handel, von Dingen sich, von Schelten. Auf den Fischers Händen haben noch geklebt die Schuppen von den Fisch, was sie am verkäuften Markt. Die Katsuven von der beiden Schöpfen Markt sind reingekommen und noch herumgewickelt mit dem Strick, mit welcher so am Gefühlt sei er bei ihm ist. Die Gabers, die Schuster, sind schwarz gewesen von der Arbeit, nicht abgewaschen. Und die Krämer sind gekommen in Gottes Häuser rein, in seine vermehlte Kapitis und vermehlte Hitler. Fäden haben gesteckt in den verplonderten Berg von den Schneiders. Sie haben sich mitten darin abweiggestellt und jeden Zugreit Und jeder hat ohne, also wie sei er Gott, wohl gewinn einer von sei. Bedarf sich gar nicht mit ihm Zeremonien. Er versteht sich auf dem Wink. Wir haben mit ihm ein Geschäft auf der Flinke. Einer von sei hat er häufig auf sich, aus schmutzigen Talles, schreit mit einem häuslichen Gebäser, aus meiner Essre. Die andere, die Jugend nicht, können ihn nicht erlauben. und gebend eus gespeken und gegeben dem gottes seinen ge und an klaffen a po batlone im alte jeden aselche wo job nisch was besser zu thein bleib neber halten sich auf der weil murmelner kapitel tellim bei a karg beleuchten lichtel von ständererub und dort schlummert der jet mit der buch verspreit als auch ein sch kalter hungriger bucher mit da von blut eus gesaugt bunen schottelt sich stumm über die Gemüse. Lange Peas zittern, der mit Räschig, mit Bränen, einander aufgelassen, verlangweilig. In der Winkel bei der Licht sitzt der Weiß bei der Borde der Gied. Sein größer Stern glänzt der Reuss von unter dem Hüttel und er schottelt sich froh über die Seite. In der Winkel, du und dort in Dunkelkeit verstellt, steht der Mosche Pogschwe oder der Achai im Kloppert. sei leine nun, sehr peinem er auf der kalten Wand von Besmetrisch und brummend, Katte und Himmel, oh, helf mir. Bei der Tür, beim Kasten scheim ist, sitzt der klein schickweibere Schiedel mit der Tuch verbunden des Bohnen, von welchem start der Reuss ein klein weißes Bärdl, ein pur kindische blühe Augen. Er seht euch wie ein Kind, in welchem die Mama hat vergessen. Er hält sich ein klein Licht in der Hand und leicht sich allein zieht, in Tillemuk, er kann gar nichts mehr, nur Tillem suchen. Und all dieses und starben Willes greut es er sich um ein Trückenstücklbrei, ein Bännis mit leider gehängt zu kommen auf jener Welt. Mirkin hat sich zugekickt zu der Dose Gesennes und ein Modne Gefehl hat ihm herumgenommen. Er hat größere Mönes gekriegen, nicht nur auf die Menschen, noch euch auf dem Gott, was wollen du. er selt sich in mois gedacht als der jidische gott fus woin do ist einer von sei a noren majet punkt der sei er hat lieberlos engelorge in himmel in aller herenket soll mit der doske jeden in sei ruhmkeit auf dem schmutzigen stinkendigen heuf do zwischen die weber schuster schneider skazuvim und fischerjeden do hat er aufgegeben sein schiel so haben umgehangen auf seinen Ohrenkeudisch ein schmutzig Ohren sitzen im Paräuchesl ein Kleid von seinem Kleid so zünden nun für ihn ein Ohrenlicht das Licht von seinem Haus so teilen sich mit ihm mit den Ohren den täglichen Bräut wo sie essen denn sie haben Zeit kommen sie reinzulaufen in seine bochentliche Kleider und suchen ob Auf der Schnell, er läuft Gesang, er kann Dushalle, und läuft nach uns. Er versteht sie, sie haben aber kein Zeit nicht. Die Pernose von beiden Kindern ist schwer. Der jüdische Gott weiß, wie schwer es kommt dem Jid nun durch die bisherige Junde. Er geht mit sie auf die Merk, er steht mit jedem Jid, der auch nur bei der Tür von Porez. Er schützt den Gän, ein Fischstab, oder eine Kirche einzuhandeln. Und als der Porez verwillt sich, geht er zu dem Jied bei der Bord, zuft er schon einseitig dem jüdischen Gott auch bei der Bord. Und der Gott lässt sich. Er ist auch nötig, als er wieder jiedt. Und es ist halt schon gut schlecht, als der Jied geht zurück vom Dorf mit einem leidigen Sack. Der Porez hat nicht gewollt, zu verkaufen das Kälbchen. Sogt er zum Gott, was geht Leben nehmen. Nun, no, was wollen wir jetzt tun? Entweder der jüdische Gott. Sorg doch nicht, mein Schüttet. Es wird besser werden. Mirkin hat von Kindheit um gehabt, ein Nägel zu Schmutz. Er hat es Mama physisch nicht gekonnt, übertrugen. Als er das Sehen um Säuberkeit und dem Ungehäubigen zu nügen und zu nützen, obwohl er so nicht arbeiten über sich letztens, auch schon es, die neuten sich, ein Räusch zu schlucken, denn er fand ich, hat er so doch nicht gekonnt übertrugen. Gewiss, er hat sich schon zu gewissen Sachen zugewöhnt, aber er um ihm hat gemüßt sein, Reinkheit. In der größten Umkeit. Oftmals hat er getracht, wegen dem als physische Umreinkheit wird gewöhnt der einzige Sibbe, was vor dem gekommen ist, zu Selbstmord. In der Wohnung, wo er gewöhnt auf dem Lodgerhäu, ist gewöhnt mehr oder weniger rein. Zu der Fahrt, weil es haben sich gefühlt in vier Mäuden, zu öfters Räuber, wo es die Älteste des Borgäres ist beim ersten Umblick, wie sie oder seinen Mirkinen nicht gewöhnt gleichgültig zu ihm. Die Dose-Geschwahrkeit hat sich herausgewiesen zu jedem Jungen Mann, jedem Bucher, mit welchem es sich herausgekommen ist, sich zu treffen. Zulieb die vielen Romanen, die sie hat gelesen, hat sich ihre Fantasie zuspielt. Tomer ist es der Ben-Mähler, hat sich der Älteste gehalten, sein Stiebel in einem mehr oder winziger reinen Zustand. Mirkin hat bemerkt, jedes Move, wenn er es gekommen ist, sein Stiebel rein, Eine Aufmerksamkeit, ein kokettisches Bändel, verbunden in der Schleif über dem Lomb, ein Papier und Blähmüll, auch aufgelegt auf dem kleinen Kischendel vom Bett. Der Häuf aber, er, und alles Ding, auch um sein Stipel, seinen Gesink in Schmutz, zum meisten aber er das Besmeldere schlug, was er gefunden hat auf dem Häuf. Punkt, dass euch, wie seier Stieben, haben sei euch das Häuf von seier Gott nicht beschankt mit besonderer Reinkheit. Eine ständige Blutte ist gewesen auf der Publikum auch um den Fass von Händen waschen. Die Wände, die Tischen, die Gemurles haben sie geklebt und Schmutzigkeit. Als Mirki nur täglich einmal aufmerksam gemacht hat, seine Begleiter auf der Umreinheit, wo es herrschten jüdische Stieben und wo es mit Titt Gurnisch wegen dem, haben sie auf ihm geschockt mit den Pläten, nicht verständigt. Mit wussbaren Gedanken ertrückt sich er ihm. Die Einzige, welche das verstanden ist, ist die gewähnte Frau Hurwitz, aber sie hat euch gar nicht gekonnt helfen. Der Schachliner hat ihn abgeschickt zu der Zeit, wenn die soziale Revolution wird kommen. Alle wollen dann zum Leben unter solchen Bedingungen, also wollen beim Mälischen sein rein. Die Einwohner seines Schreinens haben ihn auf der Dosegefrage umgekriegt, wie er mich schon nimmt. Eier Sorgen haben mir gesucht gewonnen. Gibt es ein paar Diensten, weil mir sein Reihen? Hat man ihm darauf abgeantwortet. Mirkin hat es nicht gekonnt aushalten. Das ganze jüdische Volk stückt sich und tunkt sich in ein größer Blutte. Er hat wahrscheinlich gesehen, wie er um ihm wächst der Schmutz wie ein Mappel. Einmal ist ihm etwas eingefallen, aber ein schöner Gedanke ist ihm gekommen auf den Sinnen. Es hat sich ihm ausgedacht, als Salz hängt von Reinkheit. Zuerst, nur zuerst, bedarf man die Blote aufreinigen. Das ist der erste Häuf, und er, er bedarf sich zu nehmen dazu. Einmal, als er schon nicht gekommen ist, übertrugen, Es ist ein er Rupp auf dem Gas und ein gekäufter Besen. Ja, gekäufter Besen in einer Gewölbe, in einer reinen schmutzigen Besmädchen und sehr abweggestellt ausgehende Publikum. Kann man sich vorstellen, dem Ungeläuf von dem ganzen Häuf herum, dem Besmädchen auf dem Besenbunde, wie dem Stück in der Litwark, wo es wohnt im Häuf, steht und kehrt des Besmädchen. Es ist geworren ein Geläuf, ein Beisgelächter herum ihn. Mirkin steht mit ein paar Bisschenerer Gschunes in Wolkenstäub, wo es sich aufgehäubt von der Podlika herum die Bewegungen von seinem Besen, von den schmutzigen Winkeln, von den Wänden. Also es hat sich ihm ausgeducht, als er wird allein bald ertrunken werden in dem Stäub und Mist, bis Martin Vera rausgenommen hat, mit der Bleichschmeichelung dem Besen von der Hand. Geht schon geht, sie den Verreicher seiner Arbeit. Sie gewöhnt ein neues Pock, so wie die Bleiche Tochter Gieterle, wo sie dem Aros genümmt dem Besen von der Hand und sich genümmt, das Übrige zu tun. Er hat nicht recht, kriegt es der Jeden ein Häuf. Nur no, so und so hat man von dem Smolun Mirkinen gehalten, Auf dem Ballot der Häuf war er schon im Lied weg. Nur ein einzig Mal hat er das Sehen dem Ohrmengott in seine Glorie. Das er war Freitag zu nachts. Der ganze Häuf hat mitten von Nacht aufgehört zu kochen. Die Webstuhlen haben aufgestellt, sei er wochentlich langweilig klappen und die Schneidermaschinen sei er gejagt. der höfisch geboren eus gegehrt der mistkasten beschmiert mit weißen kauf und es schobn sich umgehorden zu beweisen von der stubmerois kindler meidler mit opgetzwogene kapler mit stengis verputzte eingeflochtene heirlach und jinglich mit abgewaschene peinemer und ganze kasgätler war dieses gewein a sa naigkeit Also schob bald verändert dem Häuf, von de Sturmmerois, hat sich ein staart des wochdige Maschineil geruch, der fiel der pfeffedicke Geschmack von gekochte Fisch und de Augen haben sich bei wissent dreierung von de gehackte Zibbelis mit der ausgesternter bleicher Nacht haben sich in de Fenster umgezindten lehrt in glanzende gemeschene leichters auf Schabbes die gegräte Tischen und mit der perliger Beleichtung von Ofenthimmel sind mit der Morde die Wand von der Heißler verändert geworden. Sie haben uns geguckt, äußerlich fremdartig wie ein Gemälder von einem Büchler aus. Oben auf dem Hülsen im Garnikl hat sich euch bewiesen der Schabbes. Licht umgebrennte Fenster, Und auf dem Hülsen im Garnickel hat sich bewiesen das bleiche Pohnen von Giedlin mit dem Buch in der Hand. Ihr Kopf ist euch geweint wie die Kinders gezwungen und die Hülle scheitelartig verkennt in zwei lange Zeit. Hat sich gedacht, als oben in einem Stiebel über dem Garnickel vom Wannenes brennend die lichten Fenster durch der ausgeschnittene Papierfeuerhängler wohnt nicht ein Jied, wo es heißt, meine Pogschwe, und hat eine Smartfene mit Töchter, nur no sitzt eingeschlossen oben in ihr Türme, eine bleiche Basmalke, Schleumann Melachs Tochter. Ein Nudler bringt ihr zu Speis leuten Befehl von dem König. Und es dachte sich, als Gietl schwarze Augen gucken von dem bleichen Brunner Marois auf den Ben Melach ihr Bascherten, was taud labatar trinken auf seine flügel zu ihr zu die fliegen in des smaderschul heibt sich einzigweise und und zu fehlen mit bär bewachsene jeden es fehlt dir der gesunder geschmack von jagger zum seif von der hur booten peis rinnen noch die tropfens von der mexe und die Hände, von der gewaschene händer kückneroys von de kapetes mit sehr breiten, verleichteten Kornas. Alle hängelnden seinen Begleit mit Licht. Von der frisch gewaschenen Potlige geht noch auf der Dampf und der Feigkeit. Aber in Uhrenkeudisch hängt es nahe vor Reuchesl und eine er Jede mit einer heller Stimme singt hoffentlich dem Lachut Deutin. Mirkin steht in der Winkel, ein Verwundeter und ein Erschrockener guckt er sich zu der Ränderung. Ein geheimes Schein beleuchtet es alles und nimmt es heraus von der wöchentliche Umkeit und verführt es in eine fantastisch schwebendige Welt. Eben ist es als Ding joreal und nicht real, ob die breitbeine gejeden und die nahe kappet es mit die reue, reute in der reue Reutepäne und der römer Gott dort in Oden, aber leuchtet ein nahe Licht, a glanzed deker und reuten reuen sammet es dacht sich ihm als der urmer gott sitzt a ganze woch in der urmer schul in wart wart azolke mid schabes schabes eventer reu verspalt so seine schmattes und er beweißt des mauches de gekleid wo er trukt in der sei kapitel 7 der jüdische fabrikant Mirken ist gesessen gegenüber dem berühmten jüdischen Textilfabrikant Heinrich Flachs in seinem großen, unheimlichen Büro, wo er hat neben seiner Stuttfabrik. Der Fabrikant hat ihm aufgenommen, in dem Schuss von seinem Foto des berühmten Numen, wo er von Mirken in alle Tieren aufgeben hat. Mirken hat sich vorgestellt, als er auf dem Treffen auf einem harten, starken Mensch am Mensch welcher hat mit seiner eigenen Energie ausgebeutet eine Institution, auch um welches Leben ein ganzes Stück mitarbeitet. Er hat gewiss einen unbezwinglichen Charakter, wo schreit darauf von seinem Pohnen. Von mir ging es aber gesessen nach südischer Jid. Er hat gekonnt heute in Weiharuf, wo es genügt zu lieb, etwas zu sagen, zu unten in sich Deutsch, mit der ganz eitel Brunnen, wo sie da viele Ausgedrückte Geistigkeit und jüdische Erschrockenkeit als sorgfältig Ausgedrückte, schon mit grühe Ruhe beiseite, schwarze Brot, hat noch mehr gemildert sein Delikatbeschmädrigbrunnen mit dem hohen rabunischen Stern. Von der schwarze bewegliche Eugen, wo sie erstellt ein, hat er arroz gescheint an nun ruhig schwarz fiel was hat eides gezogen auf verbe haltene koeges schaf kassette 7 hemschach kassette 8